Кейм Макдонал. Цей хемерний світ. Текст читає Сергій Робчук. Розділ 39. Моретті відкусив шматок пончику і виплюнув у пакетик. Навіть таке ці британчики готувати не вміють. Що швидше все це скінчиться і він зможе повернутися до Штатів, то краще. Звісно, з кожним ляпом, який стається обса, сама ймовірність цього під серйозною загрозою. Він пожбурив пакетик на землю, повернув заріг і попрямував до складу. Цього разу псові доведеться зробити боляче. По-справжньому боляче. Вони вже говорили про оціну невдачі. Але, певно, крізь товсту черепну коробку ця думка не проникла. Треба визнати, що від початку помилки припустився сам Моретті. На журналіста слід було позбутися. Тому він нібито кинувся з тієї самої будівлі. Моретті вирішив, що це заплутає поліцію. Та й на його захист. Що це в біса за фотоапарат, який підключається до Wi-Fi? Він так до кінця цього й не зрозумів. Уже розбив прилад на друзки, щойно почув розмову з жучка, якого почепив у редакції цього химерного світу, та й надалі розслідування недооцінювати не варто. Якимось робам фотоапарат на задньому сидінні машини, вловив сигнал Wi-Fi, поки Мереті їхав Манчестером, і завантажив увесь вміст на жорсткий диск малого ідіота. Важкі часи потребують жорстких заходів, тому він дав псові. Завдання розірвати весь персонал редакції дурної газетки і спалити приміщення дотла. Мореті не зрозумів, чому його сила не подіяла на ірландця. Але пазурі незмінно гострі, а вогонь незмінно палить. Якщо неможливо не залишити слідів, доведеться залишити якомога більше сліди. Якщо Песі відчував, що звір бере гору, він виявився занадто тупим, щоб це усвідомити. А може його просто не напружували накази щодо ліквідації цивільних? Гай там як, усе мало бути легко. Але пес на його очах вибив вікно і вистрибнув із церкви зі скаволінням дворака. Моретті зупинився біля металевих воріт складу, швидко розвернувся, переконався, що ніхто не дивиться, і виконав швидку серію рухів лівицею. Ворота жалісним ріпінням поїхали вгору, а похмурий інтер'єр залили перші промені світанку. Моретті ступнув вперед, і замить очі звикли до зміни освітлення. Пес лежав у пошарпаному кріслі, у людській подобі гуляка. Він боязко зіщулився, коли всередину полилося світлом. «О, цуценятко, я тебе розбудив?» Мареті невимушено дістав із кишені хустинку і витер руки від цукру. Забагато цукру. Вони такі справді не вміють робити навіть звичайнісіньких тресці їхній матері пончиків. «Ну як пройшло?» «Гаррі, мерчант не глянув на нього». «Ти сам знаєш?» «Ні», – відповів Моретті. «Я знаю, як мало піти, але не розумію, що в біса пішло не так». Пес нарешті підняв на нього очі там був, не знаю, якийсь чортів демон чи що, чорний чувак, воно з нього вийшло, у нього крила були. Ти мені хіба про щось таке казав? О, відгукнувся Моретті, ясно. Тобто твій провал – моя провина, так? Це зараз хочеш сказати? Мерчан знову потупився і обхопив коліна. Ні, я просто… Ти просто що? Я просто… Говори, я хочу знати. Закладаються, що і вони теж. Моретті повернувся до двох прикутих до стіни людей із намордниками на обличчях. Безпритульний тип 2 дивився на нього з жахом, якого слід було очікувати. Тип 6 дивилася з чистою ненавистю, яку він передбачав. Вони висіли там геть безпорадні, а на стіні їх тримали залізні пута. За інших обставин Маретті відмив би безпритульного, щоб не смердів, але від усього складу так ткнуло, що сенсу в цьому він не бачив. Відьма розважала його своїм недоречним виглядом, бо на ній були тільки нічна сорочка і халат. Але зараз Мореті було не до сміху. Ну уж бо, Мариті підійшов до них і простягнув руки. Ці хоробрі душі зголосилися віддати життя, щоб твоя бідолашна донька вижила. То скажи ж мені, нам, чому ти провалив просте завдання, яке потрібно було виконати, щоб урятувати сердечну Кеті від раку? Не називай її мені, про він, і замить із жалюгідного дворака перетворився на люте чудовисько. Очі блиснули червоним, і він кинувся вперед. Мариті легким рухом схопив пса рукою, покрутив у повітрі, наче іграшку, Підняв до стелі, опустив на долівку, після чого наблизив до себе так, що між їхніми обличчями були лічені сантиметри. «Як на мене, це мені з нас двох варто було б засмучуватися», – спокійно заговорив він. «З твоєї ласки третій останній шматочок пазла тепер практично неможливо впіймати. Нам потрібен тип вісім. Типи вісім і за кращих часів важко знайти, але тепер вони замітатимуть сліди, щоб ми їх нізащо не відшукали. Все це через непослух. «Мені доведеться піти деінде інде і почати все спочатку. Ти змарнував мій час. Розумієш, як мене це засмучує?» Пес спробував заговорити. Морить якусь мить вагався, але все-таки трохи розтиснув руку, щоб дозволити йому поворухнути щелепою. Пес як щось хоче сказати? «Там щось було в тій редакції». «Так, великий страшний демон, ти казав. Нас це не обходить, повір. Це звучить як гаразд, байдуже. Здається, спроби вчити тебе не мають сенсу. Ні-ні-ні, щось інше, не це». «Воно пахло, знаєш, силою». Мореті присунувся ближче, намагаючись визначити, каже він правду чи бреше від розпачу. «Хочеш сказати, там був тип вісім?» «Щось сильніше. Було відчуття?» «Тобто я не знаю, що це було, але...» Мореті змахнув рукою і з'явилася книга запахів. «Для тебе ж краще, якщо ти зараз не марнуєш мого часу». «Не марнують, трястся, клянуся. Це було неймовірно». «Ну що ж, тоді...» Мореті розгорнув книгу і почав гуртати сторінки. « коли. Ні, ні, ні, ні. Моретті гуртав сторінки. Закінчився блок звичайних, блок рідкісних, почався блок осін. Моретті подивився на сторінку і знову на нього. Серйозно? Запах був як тут, але ще разом із запахом на дві сторінки раніше. Це неможливо. Так і було, кажу тобі. У мене зараз такий нюх, але це не... Це було просто неймовірно. Моретті відвернувся і звертався радше до самого себе, ніж до когось іншого. Тобто, можливо, теоретично, але він збуджено ляснув у долоні. То воно нам підійде? Га. Моритті озернувся на нього. Отак тобто, певною мірою мене вражає, що ми змарнуємо на це такий скарб, але він нам однозначно підійде. Гаразд, Моритті завмер. Якщо ти мені брешеш, не брешу. Нащо мені таке вигадувати? Моритті знову зазирнув у псові очі. У них не було обману. Він недостатньо знав, щоб аж так добре брехати. Моритті виконав кілька па від щирого задоволення. Ох ти ж, от тобі й буваєш таке. Випадаєш нам жити в такі часи. То все добре? Мритті повернувся і лагідно поплескав пса по щоці. Любий мій телепню, нам так несподівано і неймовірно поталанило, що я вже мало не дійшов у край невірогідного висновку, що хтось на небесах може мені симпатизувати. Він крутнувся і простягнув руки до гостей. Гарні новини, друзі. А ви помиратимете у найкращому товаристві. Нарешті вільний. Господи всімогутній, нарешті я вільний. «А можна?» – почав був пес. «Та вже ж!» класно класнув пальцями і пес упав на долівку. бо, підводься!» Він крутнувся на підборах і попрямував до виходу. «Відрости собі більше хутра. Ми виходимо на полювання!» Розділ сороковий Бенфорд сидів на даху і спостерігав, як у слабкому ранковому світлі вантажівки внизу закладають газети. «А з твоїм рівнем алкоголю у крові, безпечно тут сидіти?» Він не озирнувся. «Цілком. Я вже думав над цим. На жаль, я з майже стовідсотковою вірогідністю переживу падіння звідси». «Так, але я переймаюся за бідолаху, якого ти неодмінно приб'єш. Газета не може дозволити собі адвоката». Місіс Гарнфорд зробила крок уперед і опинилася на невисокій кам'яній тумбі. Бейнкрофт відкинувся на спинку заіржавілого від дощів шезлонга, який знайшов на горищі. Він знову підняв пляшку віскі. «Тобі їй не здається, що вже досить?» «Ні, ні, не здається». Він налив собі чергову, нездорову порцію. «Ти злий. Я завжди злий». Місіс Гарнфорд співчутливо зітхнула. «Це не злість, Вінсенте. Це біль. Море болю. А замість того, щоб боротися з ним, ти просто намагаєшся напитися до забуття. І що це тобі дає?» Бенкрофт підняв склянку в тості. «Поки не знаю. Будьмо». Місіс Гарнфорд... Поглянула на місто, яке потроху прокидалося. Навіть зараз центральною дорогою рухався невпинний потік машин, а у вікнах квартир удалені світилося. «Запитуй, Вінсенте. Я знаю, що в тебе є запитання». «О, ну, як мило з твого боку. Мені так подобається, коли ти створюєш ілюзію, наче в мене є якийсь контроль. Ти мені збрехала». «Нічого подібного». «Не сказати правди все одно, що збрехати, і ти це знаєш. Я й гадки не мав, у що ти мене вплутуєш». Місіс Гарнфорд подивилася на нього. «А ти б мені повірив?» «Це зараз неважливо». «Ні, Вінсенте, якраз навпаки. Якби я розповіла тобі правду, ти б лише висміяв її. Тобі завжди треба було побачити на власні очі, щоб повірити». «Такому розумі, як у тебе слід дозволити самостійно пройти шлях до істини, інакше він її не прийме». Бейнтрофт тиснув у неї пальцем. «Ти привела мене сюди під фальшивим приводом». Місіс Гарфорд зважила його слова і кивнула. «Це правда, я так вчинила». Я б за це перепросила, але, думаю, ми обоє розуміємо, що це зайве. Я зробила те, що слід було. Я б зробила це знову і не завагалася. Бейнкрофт зі злістю подивився на неї та зробив великий ковток віскі. Я бачу, як тобі подобається бути злим. Але, будь ласка, не забувай, де ти був, коли я тебе знайшла, Вінсенте. Ти вперше у підніжжя скелі намагався пробити собі хід крізь неї. Якби не я, ти б зараз уже був мертвий. Буває гірше. Місіс Ганфорд довго і пильно дивилася на нього. Це був один із тих небагатьох у житті Бенкрофта поглядів, яких він не міг витримати. Колись ми серйозно поговоримо про цю заяву, але не сьогодні. А поки що так, я тобі збрехала. Але заради твого і вищого блага. Відповіддю на це був безрадісний регіт. Смійся, що його забажаєш, Вінсенте, але я знала. Якщо тебе сюди привезти, то десь серед божевілля, диких теорій змови, витворів уяви, в якийсь момент пошукається і правда. І твій гострий розум, хоча як ти намагався його омертвити, впізнає її, коли вона сама прийде до тебе. Мертвий хлопчик! Просто дитина, яка гналася за гарним репортажем. І мертвий він через те, що я не знав правди. Це на твоїй совісті. Місіс Гартфорд похитала головою. Я так не думаю. Але якщо чесно, можливо, ти маєш рацію? Я не знаю. Моє становище... Вона подивилася на виднокрай. Я стільки всього бачила, за стільки всього була відповідальна. Я, безумовно, на моїх руках є кров. Не можу цього заперечувати. Можливо, до цього слід додати і бідолашного Саймона. Судити про це не мені. Але я вірю в перемир'я і вирішила присвятити своє життя його збереженню. Я багато від чого відмовилася заради цього. Не все так добре, в сенсі за кордоном. Тиск з біч не найкращий початок для переговорів. Подеколи моє завдання видається нездійсненим, але хтось має це робити. Бенкроф саркастично зааплодував. І маска спокою на якусь мить спала з обличчя місіс Гарнфорд. У її очах спалахнула злість. Він глузливим фальцетом промовив. «Благословен, хай будуть миротворці!» Як я казала, Вінсенте, в мене багато справ. Мені багато де треба побувати, тому я була б дуже вдячна, якби ти втримався від театральності і перейшов до бісових запитань. Він потягнувся по майже порожню пляшку віскі. Місіс Гарнфорд зробила чіткий рух двома пальцями, від чого пляшки здінялись у повітря і тихенько відсунулися від нього. Він провів її поглядом. «Що ж, на одне запитання ти відповіла?» Пляшка опустилася на карниз вікна, що вело на дах. «О!» – схаменулася місіс Гарнфорд. «Це нагадало мені, що я мала ще дещо сказати. Чоловік за спиною бурлаки. Ти казав, коли зустрів його, він чимось перед тобою крутив». «Так», – підтвердив Бенкрофт. «Наче думав, що з блискучими не відволікає». Жінка кивнула. Він намагався зробити те, що зазвичай називають навіюванням. Це дозволяє виконавцеві отримати контроль над розумом іншої людини. Розумію, сказав Бенкрофт. А мене врятував мій захвалений гострий мов бритва розум. Ні, тебе врятував ключ, який зараз лежить у кишені твоїх штанів. Бенкрофт запхав руку до кишені і дістав звідти тьмяний бронзовий ключ від парадних дверей церкви. Цей? місіс Гарнфорд кивнула. Саме так. Їх називають тотемами, а цей дуже сильний як і всі ключі від цієї будівлі. Всі, хто має при собі такий, захищені від магічного втручання. Майже повністю. Якщо я захищений від фокусів-покусів, то як тоді? Він кивнув на пляшку, яка його покинула. Він захищає тебе, а не об'єкти. Побоюся також, він не завадив би цій пляшці вдаритися об твою грубу довбешку. Ти не є невразливим. Тобто наш супротивник володіє чарами, а все, що в нас є, це лише захисні ключі. Вони та ще союзниця Менні з якою ви познайомилися вночі. Мені варто знати, що то була за фігня. Жінка знизала плечима. Мабуть, ні, але пам'ятай, у стінах цієї будівлі ви в безпеці. Це давня магія, і навіть найдурніші та найсильніші уникатимуть зустрічі з нею. Так і думав, що вся оця хіпстерська дурня, про мир дружбу Жуйку, яку умолов Растаманський пастафаріанець, так і дурня. Вона не він. Вона, я б сказала, з ним. І це приводить нас до... Місіс Гарнфорд щільніше загорнулася у пальто. «Тут холодно, Вінсенте, а я вже казала, що час спливає. То, може, перейдемо вже до питання, яке тебе насправді цікавить?» Бенкрофт нахилився і заговорив, звертаючись до власних ніг. «Моя дружина». Місіс Гарнфорд підійшла до нього і притулила холодну руку до його щоки. «Твоя дружина». Тихо повторила вона. Бенкрофту знадобилося кілька секунд, щоб віднайти голос, а коли він нарешті зазвучав, то був позбавлений усієї звичної бравади. «Я? Коли її знайшли, я знав, що це була не вона. Навіть коли тести, коли все доводило, що це вона. Я знав, що це не вона. Я знав». Він крізь сльози глянув на жінку. Місіс Гартфорд тихо заговорила. «І після цього ти віддав усі свої гроші і дозволив цілому своєму життю обвалитися, аби лише знайти кохану жінку в світі, де всі казали, що вона мертва». «Те тіло, – вів він і далі хрипко, – не належало їй. Місіс Гарнсворт відступила на крок і відвернулася. «Я знаю, що ти в це віриш. Якби ж я мала для тебе відповіді. Але побоюся, що не маю». Бейнкрофт витрабличе рукавом і рефлекторно потягнувся до пляшки, якої біля нього вже не було. «Я шукала», – вела вона далі, – і намагалася вмовити поглянути й свою давню подругу. Вона знову повернулася до нього. «Може, якась істина чекає, поки її розкриють? Якщо така є, вона її знайде. Втім, це може бути не та істина, якою ти хочеш». Дверцята вантажівки під ними захреснулися, завівся мотор. «Ще мені робити?» – запитав Бенкрофт. «І з цим?» – перепитала місіс Гарнфорд. «Нічого. Зараз нічого. Треба почекати. Даю слово, моя подруга зробить усе, що може, і тоді, коли зможе. А тим часом вам треба випускати газету». Вона вказала на вантажівку, яка виїхала на дорогу. За кілька годин кожен представник поспільства у радіусі 65 кілометрів знатиме, що Бурлака вийшов на полювання, і вони будуть готові. Так само будуть змушені діяти і уповноважені особи. Цього тижня ви добре попрацювали. Це дорого коштувало. Він подивився на місіць Гарнфорд. У напівсвітлі ранку вона здавалася трохи старшою, ніж уночі. Як і завжди. Побоюся, це був лише перший постріл. Віє зимний вітер. Вона сіла на тумбу і обоє кілька секунд мовських спостерігали за пробудженням міста. Бенкроф дістав із-за вуха цигарку і запалив її. До речі, ти можеш витягти з капелюха кролика? Мені завжди ця штука подобалася. Ой, Вінсенте, будь другом, стулипельку. З'їзд екстрасенсів скасований у зв'язку з передбаченими обставинами. 15-й щорічний з'їзд португальських екстрасенсів скасували, за словами організаторів, у зв'язку з передбаченими обставинами. Пресі вони повідомили, що запланована на наступний тиждень подія не відбудеться, тому що якби вона відбулася, сталося б щось дуже погане. Ми не можемо надати більше деталей, бо це спричинило б деякі ще гірші події. Організатори також додали, що скасування заходу жодним чином не пов'язане з низькими продажами квитків. Розділ 41. Ганна відкинулася на спинку стільця і притиснула слухавку до вуха. Якийсь її частині страшенно подобалося мати власний робочий стіл, але тепер він лежав під стіною кубкою дров, розтрощений шаленим звіром. Ганна глянула на рештки свого столу і відчула, що події, які відбулися кілька годин тому, вже почали здаватися напрочуд виразним сном. Хоча, як дивно, телефон досі працював, але Ганна ще не визначилася, добре це чи погано. Довга ніч закінчилася, газету вони видали, всі розійшлися по домівках, і тепер адреналін нарешті її полишав. Але автобуси мали почати рейси ще тільки за годину. А Ганні невдовзі знову освітило безробіття, тож таксі вона не могла собі дозволити. Подумала, що тепер прослуховування голосових повідомлень не просто не потрібне, а й марне. Адже вони видали останній випуск цього химерного світу. Але в неї був вибір між прослуховуванням повідомлень по новому колу та спробою перетравити все, що сталося, і усе, що її розповіли. А цього ранку друге завдання здавалося непосильним. Натомість озвався електронний голос. «У вас тридцять дев'ять повідомлень!» Ганна зі стогоном кинула слухавку на підставку. «Та хай йому грець!» «Оце я розумію гарне ставлення!» Вона підвела погляд і здріла у дверях Бейнкрофта, який спирався на милицю і тримав рештки квітів зі столу Грейс, що їх Ганна пожбурила йому в голову. Вона миттю випросталася на стільці. «Перепрошую, я просто слухала собі голосову пошту. Вбиваю час, поки автобуси не почнуть ходити, щоб їхати додому». «Додому!» – обурено видихнув Бенкрофт. «Додому! У нас на дев'ять редакційні збори щодо наступного випуску. Присутність обов'язкова. Кого ти збиратимеш? Якщо не помітив?» Одна половина редакційного складу в лікарні, а друга заарештована. Бейнкроф засупів. «Місові відмовки. У мене нога поранена, а я все одно тут». «Ти сам її поранив. І мене також бурнуло у те волохате вайло, але я не скиглю через зламану руку». «З такою кількістю алкоголю в організмі, гадаю, якби тебе і цілим будинком ударили, ти б не відчув». Бенкрофт розчаровано похитав головою. «Добре, будь тут об одинадцятій. Ні, чекай. О десятій тридцять». Треба братися до наступного номера. Ганна замружилася і прочесала пальцями волосся. Не пригадувала, коли востаннє відчувала таку втому. «Ой, можете, підеш і...» І очі різко розплющилися. «Секундочку. Я думала, у нас уже не вийде, ні наступний випуск, ні ще буде якийсь». Бзори, заявив Бейнкрофт. «Я застосував свій неабейкий дипломатичний хист для переконування під час перемовин і...» «Місіс Гарнфорд!» – перебула Ганна. «Вона все владнала, так?» Бенкро запалив цигарку, не відвертаючи погляду від Ганни. Це була командна робота. Кому вона телефонувала так рано? Бенкро зробив довгу затяжку і видихнув хмаринку диму. Припускаєть, кілька людей, з якими їй випадає спілкуватися, не надто надтомісно сплять. Ганна з подивом відзначила власне піднесення. Може річ у виснаженні, а може полегшало від того, що не доведеться знову ходити на співбесіди. Що ж, як я розумію, це гарна новина, сказала вона, намагаючись стримати радісні нотки у голосі. А якщо ти чекаєш, що я перепрошу за вазу, якою в тебе кинула, то ведеться довгенько чекати. Ти таки справді на це заслужив. О, ні, Бенкрофт відмахнувся. Я лише радію, що ти не спробувала спалити будівлю. Гана вперше за хто зна скільки часу по дитячому показала язика, щоб він не хизувався своєю дотепністю. Я перевіряю одну теорію, вів далі Бенкрофт. Якщо вважаєш, що квіти в руці додають тобі шарму, то початкові результати не надто надихають. Бенкрофт зашкутельгав кабінетом. «Не забувай, що ти досі на стажуванні. Це повільна економіка. Люди за таку посаду вбити готові». «Невже?» – Ганна підвелася. «Що ж тоді їм пощастило, бо я надто втомлена для серйозної бійки? І яка ж там у тебе теорія? Чому та тварюка нас атакувала?» Ганна знизала плечима. «Не знаю. Типу, це монстр, він...» «Не підходь до цього з такими мірками. Ти чула, місіс Гарнфорд? Це зброя». Отже, запитання, чому власник спрямував її на нас? Не знаю. Ну ж бо, жінко, думай. Ганна люто зиркнула на нього. Я не знаю. У нас була фотографія. Вони зрозуміли, що в них будуть проблеми, якщо ми її опублікуємо. Так, а як вони про це дізналися? Я, Ганна урвала. Подумай, не вгавав Бейнкрофт. Усі, хто це знав, були в кабінеті, а хоч які вони некомпетентні, я сумніваюся, що навіть ці люди могли б якось виказати інформацію ворогові. Тоді. Бенкрофт. шпурнув букет квітів Ганні. Поговори з квітами. Вона знайшла пристрій завбільшки як двопенсовик. Його прикріпили до стебла там, де вони були перев'язані. Нам хтось заклав жучка? Так, підтвердив Бенкрофт. І думаємо, ми знаємо, що це за хтось. І, гарного. ми принаймні з'ясували, хто цей твій таємний шанувальник. Ганна впустила пристрій на підлогу і розтоптала його. Зупинилася тільки тоді, коли він розсипався на шматочки, які точно неможливо було б склеїти. Чоловіки, сказав Бенкрофт, цим пройди світам довіряти не можна. Ой, мовчи вже. Щоб ти знала, я запланував невеличкий виступ, у якому розповів би нашому американському дружкові, як ми його переграли. Але ти буквально розтоптала його. Бо це була б ганьба. Я знаю, як тобі подобається звук власного голосу. Саме тоді задзвонив телефон. Хоча давня була тутешня система телефонії, налаштували її так, щоб дзвінки переадресовувалися на головний кабінет якщо Грейс не виявиться на рецепції. Грейс, загорла в бенкрут, візьми слухавку. Їй нема. Чому? Бо зараз пів на шосту ранку. І тут не повинно бути нікого. Ганна подивилася на телефон. За ніч вона вже отримала достатню дозу божевілля, але телефонувати могли з приводу вантажівок, які нещодавно від'їхали з газетами. Вона неохоче взяла слухавку. Вітаю, редакція цього химерного Ганна з розмаху... Сіла на стілець. Добре, заспокойся, Грейс. Ти ще. Ти впевнена? Де ти? Що за? Ганна підняла руку, щоб зупинити Бенкрофта. Гаразд, зараз будемо. Яка лікарня? Ганна дослухала і підвелася. Так, уже виїжджаємо. Вона різко поклала слухавку і схопила пальто. Ходімо. Грейс у лікарні. Вони забрали стеллу. Розділ 42 Ганна почула грейс задовго до того, як побачила. Заберіть від мене руки. Вони поїхали ягуаром Бенкрофтом. Ганна розривала ранній потік машини, шаленій швидкості, незважаючи на несприятливі вогники світлофурів. Бенкрофт вискочив із машини, щойно зупинилася перед лікарнею, та кинувся до відділення невідкладної допомоги з дивною швидкістю для людини з милицею. Ганна залишила втівку в першому ліпшому місці, яке скидалося на стоянку, побігла за ним. Але яна здогнала вже аж у коридорі. Вони проминули повненьку сестру з широкою усмішкою, яка перемінилася на обличчі, коли впізнала Бейнкрофта. «От тільки не ви знову! Як приємно повернутися сюди!» – не зупиняючись кинув Бейнкрофт. Він тут востаннє був п'ять днів тому, але враження точно справив. З жінкою на реєстратурі розмовляти потреби не було. Щойно Ганна війшла до відділення невідкладної допомоги, безпомилково визначила розташування Грейс. Її голос долинав із палати і відлунював коридорами. Ви не розумієте, відпустіть мене, я маю їй допомогти. Приголомшений з вигляду констабіль стояв за шторою. Коли Бенкрофт із Ганною рушили до нього, він витягнув руки, заступаючи прохід. Агова, агов, аго. це перекрита зона. Та жінка моя підлегла, сказав Бенкрофт, і я бажаю з нею говорити. Не можна, сер, це небезпечно. Небезпечно? Ганна й не намагалася стриматися. Грейс мила й добра леді. Вона й мухи не скривдить. Голос Гресь погучнішав. «Відпустіть мене негайно, бо поможи мені, Боже, я вам руки повідриваю та заб'ю вас ними до смерті!» «Коли гавкає, то не вкусить», – закінчила Ганна. «У її домі стався вибух», – пояснив Констебель. «І ми вважаємо, що в Леді може бути контузія. Вона лютує, мовна віжена. Медики стримують Леді заради її ж безпеки». Гресь перекрикувала тихіші голоси за шторкою. Тих людей навчали говорити спокійно і впевнено. «Для вас же краще мене звідси випустити, бо Господь мені свідок. Я не нестиму відповідальності за наслідки. Мене ніхто не слухає. Ви маєте мене слухати». «Який вибух?» – запитала Ганна. «Ми не впевнені, мадам. Можливо, газ. І добряче вдарило. Я з нею поспілкуюся», – заявив Бенкрофт і хотів би пройти до палати. Констебель твердо поклав долоню йому на груди. Бенкрофт якусь мить дивився на його руку, потім глянув Констеблеві вічі. «Я головний редактор газети. А леді в палаті моя працівниця. Я б на вашому місці добре подумав, бо цей момент може стати вирішальним для вашої кар'єри. В очах чоловіка промайнув панічний вираз. Послухайте, сказав констебель, бідолаха марить, вона постійно говорить про якогось монстра. Їй потрібна медична допомога. Бенкров знову подивився на його руку. Одна хвилина, і медична допомога потрібна буде тут не лише їй. Ганна зробила крок уперед. Її заарештували? Що? Ні, звісно, ні. Добре. Ганна підвищила голос. «Грейс! Грейс! Ганна! Ганна, це ти? Мене не слухають!» «Усе добре, все добре. Грейс, я хочу, щоб ти глибоко вдихнула, перестала прочатися і спокійно сказала, що хочеш зі мною поговорити». На якусь мить запала тиша, далі почулося. «Будь ласка, я хочу з нею поговорити». Бейнкрофт кивнув. «Як на мене, вона цілком спокійна і цілком володіє собою». Ганна теж кивнула. «Погоджуюся». «Міюся об заклад, що наш адвокат теж погодиться». «А ви як думаєте?» – Бенктор глянув на Бейдж з іменем на Френчі порядку. «Констеблю Сінклер». Констебль Сінклер завагався, але відвернувся і зірнув за штурку. Після короткої розмови пошепки він відсмикнув влагеньку тканину. Ганна зайшла за неї та побачила двох схвильованих медсестер обабіч ліжка де лежала розлючена і спітніла Грейс. На руках у неї були шкіряні паски, а на обличчі порізи. «О, господи, Грейс, ти як?» «Торне запитання». Кинув Бенкрофт і підвищив голос, звертаючись до медсестер. «Ми б хотіли дві хвилини поговорити з колегою на одинці, будь ласка». Медсестри поглянули спершу на констебля Сінклера, а потім знову на Грейс, яка вже трохи заспокоїлася. Вони вийшли з палати і засмикнули за собою шторку. Щойно трійця залишилася сама, Ганна звільнила одну руку Грейс, а Бенкрофт другу. Жінка вихлупнула потік слів. «Ви маєте її врятувати. О, Господи, бідолашна дитина. Ви мусите. Вона Вона. у них. Вона! «У них, вона у них!» – Ганна спробувала вигнати з голосу панічні нотки. «Грейс, усе добре?» «Нічого не добре. О, Боже, о, Боже!» «Грейс!» – різко заговорив Бенкрофт. «Заспокойся і годі поводитися, наче в божевільні. Ісус на велику!» «Раз!» – машинально сказала Грейс і якимось чином себе опанувала. «Послухайте, стела у них!» «Гаразд!» – сказала Ганна. «Грейс, я розумію, що тобі важко, але треба зосередитися. Що саме сталося?» Грей замружилася, і якусь мить Ганна думала, що вона зараз заплаче, але її очі розплющилися і нібито вже більш-менш сфокусувалися. Ми повернулися додому. Стелла пішла нагору, щоб лягти спати. Я робила собі какао, бо не можу заснути, якщо його не вип'ю. І тут постукали. О, вона насупилася. Ні, не постукали, а... Не знаю, але воно раптом опинилося біля мене. Ота тварюка. Нічна, перепитала Ганна. Грейс різко смикнула головою, мабуть, кивнула. Так, ота Гедота на моїй кухні, на моїй кухні, і чоловік теж був із нею. А потім. Її очі наповнилися слізьми. А потім воно рушило на мене, і тут раптом з'являється стела і кричить. Потім у повітрі якісь ланцюги, справжні металеві ланцюги, вони літали в повітрі. Я знаю, що це нелогічно, але клянуся богом, там були ланцюги. Той лисий коротун, він накинув їх на неї тільки. Ні. І потім вона так голосно закричала, і з'явилося синє світло дуже яскраве, і вибух. Що саме вибухнуло? перебив Бенкрофт. Грейс дивилася на нього цілком спантеличена, її щоками котилися сльози. Стела. Точніше, вибух, наче йшов у неї ізсередини. Вона. господи, допоможи їй, вона не може цього контролювати, коли її переповнюють емоції, винесла всю задню стіну дому. А потім вона вже стояла наді мною, казала, щоб я піднімалася, а потім. Стало темно, речі попадали, а коли я встала, всі зникли, а на мене звалися клапоть стелі. Бенкрофт із Ганною перезернулися. Я намагалася пояснити поліції, вела далі Грейс, але на мене дивилися як на ненормальну. Вона схопила Ганну за руку. Але ж ви бо знаєте, ви ж його бачили. Наша стела у них. Бенкрофт звернувся до Ганни. Пам'ятаєш, коли та звірюка була в церкві? Вона йшла на нас, а потім, коли стела піднялася, продовжила Ганна, вона повернулася і пішла до неї, наче її, не знаю, тягнуло до стели. Бенкроф знову глянув на Грейс. «Ти бачила, куди вони пішли?» «Ні, я була... Вони були там, а потім усе впало, а коли я знову розплющила очі, їх уже не було. О, господи, о, господи, я б телефони взяла!» Ганна накрила долоню Грейс своєю. «І щоб підтримати її, щоб трохи послабити тиск, бо нігті Грейс увип'ялись шкіру другої руки Ганни». Я спробувала зателефонувати Стелі, поки ми їхали, але вона не брала слухавку. Ні, ти не розумієш. Грейс глянула на Бенкрофта. Кілька місяців тому, коли ми ото посварилися, я і Стела. Вона тоді зникла на кілька днів. Бенкрофт кивнув. Я попросила Окса, вела далі Грейс. І він, він зробив мені послугу. Грейс, якомога спокійніше, заговорила Ганна. Що ти намагаєшся нам сказати? Мій телефон, мовила Грейс. Я попросила Окса встановити додаток, щоб я бачила, де вона. Я попросила його. Я просто хотіла знати, що вона в безпеці, а телефони вона завжди бере з собою. Ганна притулила руку до щоки Грейс, щоб жінка глянула їй у вічі. «Ти маєш на увазі, що відстежувала телефон Стели?» «Так», – підтвердила Грейс. «Я сказала Оксу, що мені треба щось таке, щоб вона не побачила. І, щасно, він це для мене зробив. У мене на телефоні є програмка, але він був у кухонному столі». А стіна ввалилася. У мене нема телефона. Усе добре, сказала Ганна. Окс може її знайти. Так, відповіла Грейс. Окс може. Вона хороша дівчинка. Ви маєте її знайти. Знайдемо, сказала Ганна. Неодмінно знайдемо. Бенкруф розвернувся і вийшов із палати. Тоді вперед час не жде. Ганна глянула на Грейс. Усе буде добре, обіцяю, ми її знайдемо. Вона кинулася на навздогін за Бенкрофтом, а той уже проминув констебля Сінклера і обох які схилилися одна до одної та щось обговорювали. «Можеш просто?» – гукнули ймов слід Ганна. «Зачекай, що ми робитимемо?» Бенкрофт відповів, не озираючись. «Знайдемо стелу. Треба розповісти поліції». «Та ти що?» – Бенкрофт скривився. «Нашу співробітницю атакував Бурлака зі своїм неадекватним хазяїном Янкі. Хоче, щоб нас теж прив'язали до ліжок біля Грейс». «Ну і що ми тоді робитимемо?» Бенкрофт розчахнув двері і Сядемо в машину, а потім ти набереш свого хлопця.